Bidasua txingudi mugaz gaindiko patzuargoaren laguntzarekin buruturiko tartea. Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Ipar orratza. Euskaraz eta zintzoki. Arratxaldeo nintzule guztioi eta ongi antxe eta irratira gordua eta dugu jadanik eta egunero bezalaxe eba ipar horratza saioari ekingo diogu. Gaurkoan aurreko saioa ere ba, udako azkena genuen eta haure bai udako azken iporra, ipar horratzera iritsi gara ustaiaren irua, ustaiaren bian edo iruan ase ginen hartan eta orain horrein ba, iraiaren batean udako azken ipar dugu. Uda guztian zeharpila betetan, eh? Aixirrar naiz eta zuekin izan naiz, eguer dira, eguer dira, hemen txetirratean saioan. Eta gaur, bazkeneko hau eh, gogoangarria egingo dugu. Saio berezia izango dugu, berezia benetan berazetza zuela galdu. Eta adi-adi agontzaitezte ondoren ordu batean, ordu batean, ordu batetatik, ordu biak bitartean. Aine zuzen ere, gaurko saioan... Eh, ba, bueno, ba Hondarribia gertu datuko gara, gehiemat Hondarribiari buruzariko gain zuzen ere lenik eta behin, aipatu bezala aurreko astean jaiak aurkeztu zituzten eta Josu eh Pe, e, Peña, ba, e, gizarte e, ba, gizarte arduretako eh cinegotziak e, ba jaietako erazo matxisten eremuen, horren aurreko eremu e, seguro aurkeztu zuen eta horri buruzariko gara lenik eta behin, Ondoren berriz, ba, Euskal Herriko jaien barruan sartuta, ba, bihar ondarri bian izango da, eta horrei buruz ariko gara, eta saioan zehar ba, sorpresatxe bat ere izango dugu. Atza aurrera nuen, baina atzatuz bat entzun, hemen ba, din minutu gutxietara argituko dizuet. Agustia ipatu bezala, orain orduat eta nasi eta ordu, ordu biak bitartean, hemen dikenda jatik antxieta irratiteik, ba, bida eskualde guzti guztirako, iparroatza saioaren bidez baina huni aurretik beti bezela eguraldia, trafikoa eta ba besteainekoak errepasatuko ditugu. Leninik eta behin eguraldiari dagokionez uni honetan 22 du ditugu. Eguzkia dugu nagusi zeruan, haiz eta laino batzuk e gaientzen ari diren eta egunean zer, ba horrela jarraituko du eguraldiak ere, egia da iluna barrera begira. Odeiak gaientzen joango dira eta ba, biharko e, eguraldiak ba, bide beretik jota ba, bihar hori. Odeiak izango dira nagusi, eguzki izpi batzuk egin gindezakete lainoen artetik, baita eta eurizaparra batzuk ere bota alko ditu. Eh? Beraz, gaur retxalean aprovecheatu beharko dira, azken eguzki printza horiek. Eta igandean eberriz, ba, eguzki izango dugu nagusia hama zazpieta hogeita zortzik radeo artean kokatuko dira, E, temperaturak eta goiz, goizetik eguzki izango da nagusi ba, iargia gertu arte. Zerua, Oskar Biagungo da. Hau egur aldiari da okionez, eta itxasoari ere begiratuko diogu, ega horretxalean hor baitek joateko intenzioa balin badu. E, ura hogeita bigeradutan dagune honetan, marea igotzen ari da, itxas gora hain zuzen ere arratsaleko zeiak eta erdietan izango da, eta itxas bera berriz bakaueko amabiak eta erdi pasata. Eba horiek, gau iterdiak pasata. Hau egur aldiari dagokiona, orain trafikoari ere erreparatuko diogu. Autoan arrapatzen zaituztegun edo autoa hartzera zoazten eh? Eta ba gure eskualdekoak erreparatuta, e, bi gune, zuzenere, xe, eh bi harretagune, biak a autobidean hain zuzen ere beti bezelaxe, eh. Abuztu buka eran gauden, bo ya ja, iraia hasieran oporrak amaitzen ari dira, eta beraz itsulera operazioarekin ba eragina izaten du gure eromonetan eta hortxe, ba biriatuko bide sarian edo ordain lekuan auto hilarak daude, beraz harreta eh hor autoilara naiko txo daude e, autoiara luzak, luzeak Baionarazko norantzkoan eta bide berdin berdinetik ba AP8 e, irungo e, bidesariaren inguruan horrere ere ba, daude batez ere Baionarazko zentsuan oihartzuneraino luzatzen dira autoilarak eta Donostirako norantzkoan istripua dagola agertzen zaigu beraz harreta berezia Apeza hortzi errepidean, orre, irungo ordein, le ordein lekuaren parean, iztrepo eta autoi jarrak daudelako, eta baita, biriatuko ordein parean, hor autoi jarrak daudelako, bainoako norantzkoan. Beste gaine ontzekoan, gure eskualdeko errepideak lasai, libre, ez dago aparteko eragozpenik, eta ba hausie, trafikoaren egoera, orain, eh? ordu eta bost minutuan. Eta orain egunero bezala, argia aztekariaren eskutik, ba, egunero egunero eguneko efemeridea jakiten dugu, eta irailaren batean, ba historian zehar zergatatu den ikusten dugu, gaurkoan, ba, karta era, bakar bakarra. Mila zortzirun, zortzirun eta joan bera dugu, atzo ipatu genuen, abuztuaren hogeita amaikan, donostia setiatu zutela ingelesek, bertan frantziarrak zeudela, eta ba, borroka hartatik gaurko egunarekin, ba, e, beran, Eh, Navarrako bera herrian borrokatu ziren donostia sunttsituzu berri zuten Britanirrak eta erretiradan zioazen Frantsesako. Hain zuzen ere hau duela berrunda gertatu zen, e, mila sortzen da maireko batean aipatu ezela, San Miguel Zubiko gudaldia izan zen beran, Frantziarren eta Britaniarren artean. Donostia bezberan ingeles eta Portugaldarrek hori e, ba, e, setiatu eta e, erre egin zuten, eta San Martzialen gudua galdu ostean, Napoleonen armarrak lapurdira egin behar izan zen erretira da. Eta hor, ba, bera parean, hainbat istilu gertatu ziren, ba, Britaniarrak eta Frantzezen artean. Eta orain bai ordu batak eta ia zazpi minutu, beraz berazekin dia zailogun e, iparroratza zailoari. Eta ipatu bezala haxe, eh? beti bezala gaur hemen ondarri bia inguruan geldituko gara, eta hostirale izanta uda honetan jadaniko itura dugu kolauratzaile oso berezi bat gurekin e, izatea. DJ jarra izaten dugu hostiralero gurekin, normalean zailoaren amaieran, baina gaurkoan zailo guztu guztian dugu eta mentxe dugu bantxetik irratean. Arratxalde honarra. Arratsalde on hasier. Zer moduz abiltza? Osondo osondo. Gaur normalean berri ostial eh zara saio bukara, gaur azken saioa eta saio guzti guztia gurekin, ezta? Hori da gaur azken saioa toperaino. Hori da. E, ba, arra gurekin izango dugu, beraz saionetako musika guztia gaur arra jarriko dugu eta bukaeran ba beti bezela kantu bat proposatuko dugu astegurura begira. Eh, orain, ordu batak eta 7 minutu saioa hasteko ze kantu jarriko zenukeezuko. Bueno, va ba, jarriko dugu lasei lasai, asteko una noche en Medellín, esa en un vecela. da. Eh, pasatzen astean eta hor horgoaz, poliki poliki, a ver. <risa> Ori da, ritmo ba, hartzen Ba, hasi gaitze zen, beraz, kantutxo horrekin aurreko asteko gomendioa duguna. Nenadi me siento ta pa mi, como yo estoy cuerto badi. Tengo una noche a Medellín Y te pago el ginn Tengo una dime si mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche Medellín Y te pago Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora no nadie aprieta Me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa que tu eres brava me Eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, todos ya saben que le meten Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa mí Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa mí Como yo estoy puesto pa ti Una noche a Medellín Y te pago el jean Si tu yo te pago Te llevo el mandarín te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero, fácil Gueteando en mi drink Esa gata lo te busca, guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payakeo Como yo a te leo, así que toma el guaracheo Ya si yo me enrego y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseo A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa mí Como yo estoy puesto pa ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nadie me si entzituta para mi Como yo estoy puesto para ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, Kramer Jota El Magda Zona Imelo Blanze in Iparro Ratza, Antzeta Igratian Ba, Ordu batak eta hamar minutu ditugu urtxe, DJ jarra haipatu bezala gurekin egongo da saio guztian ziarre eta kantutxua ujarri dago basaioarekin asteko aurreko asteko gomendioa duguna. Eta ora ingoan baipatu bezala gaur ondarri bia zariko gara luzeta, zabal urrengo astean ba, bai ondarriako jaiak izango ditugu, jadanik aurkeztu dira, aste buronetan bagiroa ere e, bani matzen hasiko da jai horien inguruan, baina jaietan festa da, baina baita segurtasuna ere. Eta ari horretara, aste azkenean izan zen e, prentxia aurrekoa, jaien aurkezpeneko prentxia aurrekoa eh Ondarribian eta ba jaien egitarau orkesterarekin batera eremu seguru eta segurtasunaren aurkezpena ere egin zuten eta Koldo Nauza gure lankidea ba Josu Peña, e, gizarte babeserako ba sinegotziarekin ere egontzen eta ba elkarrisketa hori dugu ba prestatu dituzten eremu seguruei buruz ba Hondarbeiko jaiak bete betean bitugula iraiaren hasiera e, honetan e, badira zenbait aldaketa e, programazioan eta bereziki bueno, ba, prebentzio e, eta sentsibilizazio aldetik e, ba indar bateginahi izanduela Hondarbeiku e, dalak aurrengoan honen inguruan itzegiteko Josu Peña dugu gizarte kohesiorako ordezkariaixo Kaixo unon Ba, esan bezala eraso matxistak eta homofobak eh, prebenitzeko beno, ba, indar bate egina izan du ondarbikudalak eh, hortan aritu zarete azken asteetan a guztia anantolatzen. Ba, ba, orain jaiak datzela eh, beti jaietan ba, erasoak areagotu egiten dira, eta oso argin genuen ba, angun hauek indartu barzirela ez, eta eraso matxisten inguruan en goreipatuar da lehen aldiz ondarribiak hartatze puntu bat izango due. E, Artzatze puntuaren berri eta gainerako aipatzen du, baina e, esku e, ba, programa... E, Aldizkaria liburuzka jaso duen oro konturatuko zen, ez dagoneko ere, meno ba, itzuraz programazioan bertan puntu moreak agartzen direla, horre e, ere ikusgarri tasun bat emana izan zaiola, hori. Bai, hori da. etxetara e, orain egun hauetan iritsiko den ba programazioan egunen segundao den ez gain ere, e, egongo diren informazio gune tartatzen gune nor eta e, kokapena ere ba azaldu egingo dira eta denak izango dute eskuragarri. Lehen aldiz, hartatze puntu bat, e, zer da hori? E, jaietan, nuen eta e, zer eskainiko du, zer aukera eskainiko du hartatze puntuar? Ba, hartatze puntuak ematen duna da, e, hor, profesional ezberdinak egon goda, eraso bat, ematen denean, ba, bertaratzen den pertsonari, profesional ezberdinak e, dituzten ikasketekin ez, erasoen inguruan, ba, erasotua izan den e, pertsonari, ba, e, benetasko atentzio bat, emateko aukera egongo da, e, gune goxo batean. Itxasetxean? Itxasetxean auditoriuman izango da bai. Azken batean beno, hori da, ba, festagunearen e, ba, e, ardatzez nola baita ere? Hori ha, ikusten genuna da, gune hau e, toki e, xume batean egon bar da, baina ere saiatu e, bar da giroatik gertu egotea. Hor dut, ikusten genun itxasetxeak aukera hori ematen zuela bai, itxosnan guneetik gertu dagoelako, eta baita ere, ba, kaleko tabernatik gertu dagoelako, ez? Artatze puntua batetik baina informazio puntuak ere izango dira, eh? San Pedro kalean Uztuna. Hori da informazio puntuak ere aurreko urtetan bezala egongo dira, baina ere egun gehiagotara luzatu ditugu entxaio egun nagusietan batez ere 3an, eta bostean, ean ba pertsona pilaketa handia egoten da eta jai giro bat, ba, badago herrian, ez eh? orduan hor sentibilizazio kanpaina asteko garrantzia emana izan diogu, eta San Pedro kalean aiseri azpian dagoen plaza txonau San Pedro Kale erdi erdian informazio eguneak ere 300 lauean eta 500 egongo dira. hori e, informazio tartatze egunari dagokenez, baina e, lankidetzare bilatu zute, eragile desberdinekine edozer gertatu hala, e, behar bezala erantzuteko. Hori da, aorten zerbitzu hau, emaginek emango du udalarekin baterako eta gizarte zerbitzuekin baterako lankidetzan, baino oso garrantzitsua ikusten genuen ere e, hartatze puntu eta informazio gune hauek e, koordinazio mail batean egotea, bai txosna guneko batzordekin edo txosna bakoitzeko ardula dunekin, ere komertziante elkarte eta e, hostalaritza elkarterekin. Etorrekin ere garrantzitsua ikusten genuen ba koordinazio horretan emekin emakumeen elkartea eta mogimendu feminista ere Egotea. hori e, aipatu eh, dugun balaso matxistak eta homofobak ba prebentzeko eta em, emango balira ba lein erantzuteko neurriei dagokienez badira hor e, zenbai berritasuna aipatu dituguna gogoratu itxasetzean hartatze puntori izango dela uztu 24 orduz martxa izango den telefono bat ere. Bai, hori da. Eh itxas e, gune hartatze punto izango da. E, jai, jaiak bitartean bai 6ean, 8ean, eta 10 baino ere aurtengo berritasuna da komentatu dugun moduan koordinazio eh mailori eratzeko ba telefono bat egongo dela hogeita lagu orduz eh eh 12 pertsonak era soreen bat jasotzen badu ba, hartatze hori alik eta beren emateko. E, aipatu ez aipatu hori eh indarkeria matxista edo laso matxistak eta homofobak eh aldera eta erantzute aldera baina e, gizarte kohesiorako ordezkarizaren lehean bada berritasun nistute e, e, aipagarri bat hondarabiko jaietan aurten askotan aipatzen da jaiak berdintasunean e, e, ospatzeko eskubidea bermatu beharra dagoela eta e, antzi, edo gehiena ahaztuak direnak mugikortasun e, zailtasunak edo murrikortasun aurristuta dutenak e, aintzat hartuko gaitu hondarabiko aurten, gaurden biziko aldiz berba da Bai, horrekin ere, ba, ikusi genun behar bat zegoela, ba, etorri zitzaigun ba, pertsona bat, e, mugikortasun murriztua daukana, eta ba, jaiak ere, ba, berdintasunean, Ba, Bizi nahi zituela, ba, eskubide gozoz, eta orduan em, pertsona honekin elkartu, elkartu ginen, eta ikusi genuen ba, gune ezberdinak en, ezartzeko ba, aukera badagoela. Eta e, gune hauek ezarreko ditugu mur, mugikortasun murri zauten pertsonen zat, bai, e, iraiaren seian kantineren aurkezpenean, iraiaren zazpian, udalbatzak aurrezkoa dantzatzen duen arma plazan, eta gero baita ere, irailaren sortzian, alarde ba, ikusteko gunez berdinak ipiniko dira. Horrekin batera ere, ba, kontzertu ez gozatzeko aukera, zabaldu nahi guen nuen, honetan lankide, e, oza, lanketan ari gera, ba, em, pertsona hauek ere, ba, era seguruan gero gune hauetatik atera alizateko, eta honen berri ere emango dugu. Baina e, kontzertu egunetarako ere, baina be, berezikimena alardaren ibilbidean ere, be, aukera izango dute, e, Ba, e, ba, batetik heltzeko ez eta gero ateratzeko baina gune bereziak izango dituzte. Ba ikusten genuna ere da gune bereziak ipintzen bad ditugu e, irtenbide eta e, sarbidiak ere ba, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokituak egonmar direra. Orduan ikusten genuen bai e, iraiaren sortzian alar eggunean damararri plazan... Em, Hor, iris, nahiko irizgarria dela, bai, puntal e, bertako hau datozenetan, baino ere, arrezilanda edo tiktik erturatzen direnen entzat, bi kale hauek, nahiko irisgarriak direla, eta alde, beritik ere, kale nagusi bukaeran, bretsako e, gunean horre, bat, atzean astensorea dagoen ez eta horrela, bat, horre gune bat e dugu. Lehenaldia da, alako neurri bat hartzen dela, e, beno, ba, proba, proba egingo duzute, ez? Ze hurrengo urteetan beharra da ba, beharko bituztena, baina bada bada bat, ba, gizarte koesioko ordezkari zaren enean, eh, ba azken deialdi besterik ez, ez? jaiak benetan kohesionatzeko, e, herri bat batzeko balio ezatzen. Hori da urtein gure lehenengo jaiak dira eta guretzat ere hau ikasketa prozesu bat izango da. Orduan urtean ikasten duen guztia badatorren urtean ere, ba, eh hobekuntza gehiagoki egita espero dugu eta esan bezela, ba, eh mundu guztia animatzen dugu jaiak eh ba kohesioaz, ez? E, ospatzera eta modu eh oparota on batean, ba, ospatzeko. Ja, Josu Peña, mi esker. Mi esker. Soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal ah, y ah! soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Tal ah, y ah! soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal ah, y ah! soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Ordu batak eta hogeite iru minutu genituen. E, ba, ondarriak ere muzoguro eburuzaritu gara. Eta ondoren arrakak kantutxoak jarri guztiak kantu zen hau arra. Ba, kantu hau zen pantisito. Eta kum beti, beti, beti, beti, larun bat ero, bueno, la, ostiral, eta larun bat eskatzen diaten kantua. Hori <risa> da. Horain, e, e, aipatu bezala orain gaztegunari guruzariko gara. Horduan ez dakitola temaren bat hemen fondoan jartzeko sintoni aldatuko duazken egun honetan. Bai, bai, bueno, jarriko ez dut smooth, jarriko ez dut pizkat saltserua dena, tetz jau zinguruko <risa> kantua. Horain <risa> bai. entzuko zutena, en plan, pizkat ritmo jartzeko, ja, vale. gaztegunari ja asiera mateko. Hori da, jarriko dugu <risa> altu asirean, gero jaitsiko d Eta horrela funduan, perfecto, niku uste, zarra, ondo galditzen da, hain, os ondo. Ba, orain, aipatu bezala, bihar ondarri bian, bueno, huda honetan, Euskal Herriko jaiak ezagutzen ibili ibiligara. Sanferbeinekin azegineen, pasai antxo, lezaka, eta beste inbaten lekuetakoako, oialumeko sanferbeinako, ondoren, ba, inbaten pasa gara iparri Euskal Herritik, gipuzkoatik, nafarroatik, leku guzti guztietan eta, ba, orain dela gutxi urruñako festak izan genituen, eta gaur, ba, ondarri bian, bihar gazte izango dugu. Ja da, ohitura da, ondarribian, beti jaien aurreko larumatean izaten da gazte eguna, eta ba, bertako kideaketorri zitsaizkigun e, ja, egun hori aurkestera, Gaur, ga, aurtengoan gainera berrikuntza batekin, eta ba, hori denaren berri izango duzu, eh? ba, elkarrezketa honetan, zehar, entzuneza beraz adi, adi. Ba horrengoan iparrurratza saioaren barruan, uda guztian zehar Euskal Herriko ezberdinak ezagutu ditugu, herrizerri ibili gara eta gaur udako azkeneko saio honetan, gure eskualdeko jai polit bat ezagutu behar dugu. Hain zuzen ere, urrengo astean ondarribiko jaiak izango ditugu, baina bihar jadanik festagiroan abarituko da, gure ba, herri bizilagunean. Hain zuzen ere, bihar gazteguna izango bai da, iraiaren bian, larun batean, izango da, et beti ala izaten da, jaien aurreko igandean, Eta behagitarau, Zabal, Zabala, ekarri digute. Gainera urte, berrikuntza batekin ere bai. Ber, e, bertatek etorri zegoen darribiko gazte egunetik Patxi Muñoz. Eta irungo arrera sararetik, e, josune, mendigutxia. Arratxaldeon? Arratxaldeon. dena, ondo. Ondo. Ondo, ondo. ondo. ondo, Bai, bai. aipatu dugu, e, Patxi etorri hemen eh Hondarribiko Gazteguneko antolakuntzatik bihar egun zabala duzute eh hori lenik nolako eguna izango dute ezegitaratu proposatzen duzute bihar Ba bueno biharko plana dugu goizeko 12tan hastea txupinaso batekin guk kontsideratzen dugu horrekin hasten direla Hondarribiko jaiak naiz mm -hmm. eta ez programazio ofizialean orrela izan eh, Joku batzuk egingo ditugu herrian barena, eta gero Eh, ordu biterditan Irungo barrereraareak emango du pregoi alternatiboa uhum. eta hasiko ja, gera bazkaltzen eta arratsaldean baita badugu plana egiteko karaokea, kontzertuak eta ba, gauuber arte jarraitzea. Hori da. E, aipatu duzu bezala pixkanak pipsikanaka joango gara, baina festen niirekietan mm. garrantzitsuna perregoia izaten da aurtengoan e, berrikuntza bat ekarri duzu eta erabaki duzu e, eskualdeko elkarte bat e, representatzea. Irungu arrera asare zuzen ere, hau txergatik zanda erabaki hau. Bai, bueno, e, guk e, gazteguna antolatzen gabiltzanok gera belaunaldi berri bat hartu guen nula e, aurrekoen releua eta aurrekoek gogoratzen dugu beti... E, ikutzen zutela modu batera da bestera, gai sozialen bat. Horatzen naiz, bueno, fetxak ez ditut memoriaz jakingo, baina e, altxasuko gazten arazoari heldu ziotela, baita palestinako gatazkari elduzio dela. E, Ondarrikko gaztetxea desalojarrizkoan egon zenan baita eta ba, gaztetxearekin lotura bat izan zuen gaztegunak, eta, bueno, beti izan du kutxu hori, eta nahi izan duguna izan da, hori berreskuratza eta okurritu zitzaigun, ezerroberik irungo arrerasarea gonbidatzea baino, kontuan izan da, ba, hemen eskualdean dugun Eh, arazo, ezakit, relevante larrienetakoa dela. <laughs> bai, ala da, gukantxetan askotan aipatu izan dugu hemen mugan bizitzen dugun arazoa. Guk oso ondo dakigo, baina Euskal Herrimailan ere ez da oso ezaguna, eta gian gutako batzuk ere, berazolako ekitaliak. politak izaten dira orain, jozune, zurekin irungo arregatza nola jasozen duten albiste hau, nola izan zen? Bueno, bializik guten eh, mezu bat eh, proposamena honekin, aber, nahi genuen, aber, Hori, eh, pues nahi zutela urte, irun garrera kontatu pregoia egiteko eta hori guztiako. Artu genuen, pues, eh, lehen biziko, hori, pues eh, kon, kon, kon gusto, eh? Zerti, bueno, aholako gauza, pues, eh, interesgarria diran, batez ere, jendea gaztetetik etorta. Hori, baintzak, gaztetatik etorta espero zeluten, no? arrituarekin hartu zeluten, no? honolako izan zentzen zuen? Ez, bueno, a ber, espero, ez es que, eh, Beste herrietan ere kontatu dute gurekin beste beste tanta beste gauzetan. Orduan onjarbiko gazte hauek gurekin kontatzea, eh, e, historia honekin dirungarrea sareko eh zer den e, talde hau ikusita gurekin kontatzea, pues, interesgarria da batez ere, pues ori, gazteak, gazteak izatea eta eta olako inplikazioia izatea, pues, beti interesante da, eskerdik. Jende gaztea orain dago Fiskot, e, disperso beste gauzetan uh -huh. eta ikusten da, pues, ez dira sobera sartzen olako historietan eta bueno, interesantea da eta, eta oso polita gainera. Bai Urrengo galdera pertseski hortatik, irungarrera saetik, bazakit, gazten arteko lotura edo gazten ezagutza o, o, o, egoera buruz nola ikusten duzuten, eta honek zuen ustez bideratuko duen gazteak honetan parte hartzera? A ber, jende gazteak, e, bueno, irungarrera saarean gehienak gugara elduak, eta gehienak emakumea baita erran behar da. Uh -huh. E, jende gaztea ez dago asko. Asi bai bat zegoen jende gaztea asko udaran, udaran jendea gaztea daukate denbora baitare gero, e, jende gaztea lanean dago, edo ikasten dago, eta bende igual pixkat komplikatua lana egitea egunio ilunguarrea sarean. Nik uste notena da, jende gaztea ez dago la sobera e, implikatua da sobera sartzen gauza huetan, ez? Bai badire dire gazteak daudenak sartua, posa adibidez ok gazte txok bere historia, badire beste gaztea baita ere, bine hondik usteot ez direla sobera implikatzen, daudera berze historia batean. Orduan, bai, egin, deitu barda jendeari pozikust, e, sartzeko. Hori da, bera, azta hola ingo zuen zabalkundea, perregoia, e, ez dira urreratu, perregoia norbaitek entzun nahi badu, urbildu da dira e, ordu bietan larun batean, e, baina zer aldarrikatu kau zuen gutxi gora bera, perregoi horretan. Bueno, eh, pues hori, hemen gaudela, eh, zen bat denbora daramagun eh, lana egiten, zein den gure lana gero baitera ipatuar da, bueno, irunguarrera saarea da izena, Bion berez, onjarbiko jendea badago, eh, lesakako jendea, endaiako jendea, eh, berako jendea, oza, beste, ondoko herriak ere inplikatzen dire irunguarrera saarea da izena, bai, zei izena uh -huh. bat jarri bar genion, bai. Binen beste herritakoak ere implikatzen dire, eta, bueno, piskatoria ipatu nola onjarbik nere badagola jende etortzen dena, e, gogoratu daukagula hemen gure herrian bederatzi persona hildak, hemen gure herrian, eta gauzak ez direla bate erresa bera jentzat, ez bere bidaia dela oso gogorra, baita ere irunera iristen direnean, pues, daukatela baita detrabak. Ederrak. Hori da, bai, emengo trabake, bai, administratiboak eta baita beste hainbatekoak ere izaten dira. Hori pregoia bide horretakoa izango da, udenako gora erazteko, gazteak sentzibilizatzeko. Eta pregoia erondotik, zue gazte gurean gelituko zarete, edo ez, zehaz moduzu. <laughs> bueno, e, e, uste dut, nik egingo dutela pregoia, uste dut, bai. oa ez denago seguro es gaude seguro eh, ez nien ni ez nez geldituko bueno, be, daukat beste gauzak bye, eta bye, bueno bye. Oben, ni oso gustoran dago gazteekin errandiar eh? da eh o sea eh, dute kristo energia positiva eta eta gustatzen di gainara holako mouvementua gustatzen diate Ez, ez nahiz geratuko seguraski ez gara egongo. <gülüyor> vale, vale baina, bueno, pregoia bihar eh, ordubietan hain zuzen ere, eta, bueno, ba, hori entzunberrako izaten da, ze, bueno, gazte hauek, eh, lehenoko ohitura zarberritu batek harri dute gazte egun honetarako, eta urtegoan, ba, irungo arregasareak izago bat dut, eh, baitutxean da. Hau pregoia ari da okionez, orain zurek ingo azpatxi, jokuak eh, guardialdera, bazkaria baino lehen jokuak egingo dituzue, eh, joku egin nolakoak izago direta, nolako da parte hartu, taldeka edo, Eh, bai, bueno, Instagramen dara magu azte osoan zehar eh, jendearen bueno, jendea apuntatzen ari da Instagrametik eh, azte ontan zehar eta eh, gero nik ezakit nola izango iren jokuak jokoak, ze azkenan guk ten dugu lan, lanaren banaketa baten bitartez eta ba, nik jokoak ezakit, oza, sea, badute bere sekretismoa jokuak jakin gogu bihar Nolakoak izango diren, eh, baina bai, jende apuntatu da, eta bagirudi ondokoango direla. Hori da, haipatugu eh, txupinazo eta jokoak izango dira ondoren pregoia, bazkaria, astelenean saldu ziren txartelak, dendena saldua, ez da? Bai, bai, 6.000 minuto eta mukatu ziren zarrera guztiak. Ojo, sus, eta zemaz ziren? Eh, irureun. Irureun, beira, beira. Eta ondoren, eh, karaokea eta kontzertuak, bai. eh, ze talde izango ditugu entzun gai? Eh, Lenengo taldea izango da, ok txuk amalau, uh -huh eh bigarrena de ingles eta hirugarrena eskubi eh hiruak e, dire ondarbiko bai. musika taldeak lagunak eta ezagunak Ba begira gitarau bikaina eta asko kentzulak ezagute egitara bai, eh e, gitarau ari baina lekurik ez lekuari dagokionez momentuz eguraldi hona egiten badu E, txupinazoa, eta, bueno, Txupinazoa, Santa Maria Magdalena plazan, e, gero jokoak herrian barrena, Baskaria Lamedan eta kontzertuak ere. baino euralei txarra gingo balu? Bai, eta badiru dugu gingo duela. <risa> <risa> e, e, jokoak gingo ditugu... E, da, biteri kasteitxean, patio da, iztaldi patio bat eta hor Eta gazteguna izango da, soroetako frontoian. Ba, begira, ba hortxe eguraldi e, ona egiten badu hor, alamede inguru eta, bueno, portuko zuan hasi eta alamede ingurute eta, eta bestela, ba, soro eta inguran izango da, eguraldi txarra egiten badu. Eta azken galderatxo bat, e, antolakuntzan, zen batzarete jendeak sartu badu nola egimearko luke? Ba, bueno, e, bi urte dara batzagu e, sistema bera erabiltzen, Justo pandemia eta geroko bi urte hauek izan dire, eta e, joan den urtean egin genuena izan zen bilera ireki bat deitu. E, eta jendea natural, modu naturalean abertu zen, gure inguruko jendea, lagunak, e, gogoa zuen jendea, eta bar. Eta hortik aurrera, hori ba, genun lanaren banaketa bat, lantalde talde batzuk sortu, e... Eta urten, edabili dugu sistema berdina, eta bagutxe gora bera jende antzekoa izan da agertu dena, ez? Nik uste dut hor, egon dela pizka bat, ja, talde etxo bat, e, deitu dieza jokeguna, ba, gaztegunaren lan taldea edo hori bai, da antolakuntza beraz eta talde horretan norbaitek sartu nahi badu ah, bai bai barkatu eh. o, ez ez hori bilera horietara urbildu hori eta hori adi, da yeah. adinen bat behar da edo es, es, es, es. Es, es. Ora, denen zako denak posileide izan gaztia hori da hori esateran gazte norbera sentitzen da hori hau ba, guztiarekin haipatu bezala biarrira jaren biarrun bat eh, larun batarekin ondarri bian izango dugu egun guztiko egitara guartiko amabitan txupinazo t cita irungo arrazariek pregoia emango du eta ondaren bazkaria eta kontzertuak izango dira. Mm. Ba, gabe, nerealdetik hau da dena, ez dakite zerbait geitzek hori badu zuen zuek. Ez. Ba, bikai, milla millesker Patxi eta Josu nere prazer bat izan eh, mikroetan izatea eta ba bihar ondo ondo pasada sazuela. Ba, esker gasko. Hor. <laughs> Ba, Hor txe, hondarribiko eh? gazte buguna izango dugu bihar, larun batean, ira bian, eta aipatu ezela, ba, eguraldi, un egiten badu alamedan izango da, eta eguraldi txarra egiten badu berriz oroetako frontoian, eguerditikasi eta ba, irei juntzeraino izango da egitara guazabaltzabala, eta informazio guzti guztia ba, gazte eguna, eh? Instagramen idatzita augurkituko duzu. Eh? Eta orduatak eta hogeita mazaz, minutu ditugu oraintxe, eta bailkarrizketa honen ondotik gure konbidatuaren gana, gure kolaboratzaia eren jo barko dugu, DJ Arrak, ea zer proposatzen digun kantu honen ondoren erako, B bueno, esan behar da, bihar gazteguna guna da, orduatak arte izango dira kontzertuak eta ondoren jendeak ba, ohitura undia du, ondarribian kura joatea, eta kuran zein egongo da, Arra, zuk zenekin, ze kanturekin piztuko zenuke? Ba bai, e, bueno, prinzipioz, e, DJ Tintzekin egongo naiz, e, larun bat ontan, DJ <laughs> Tintz e, zumarragako lagun bat da, eta, bueno, erriko festaskotan egonda, de disco festa, edo txoznetan, pintsatzen, eta, bueno, bereak ere, e, dana jomaten dio, reguetoi, tech house, tekno, ez dakit, e, Edaki oso martosoa da eta ni betiidanik izan du berekin erlazioa eta orain ni beti kun jedia mugitzen dudan e, tema edo kantuarekin danzaku duro da mm -hmm. baino... E, Ekarri dut Mateo Ribaken intro bat, mashup bat, uh -huh. eta honekin ja zoratutak giletzen dira. Honekin, diskoteka <laughs> ba, piztu alerretu e, egiten. Bai, bai, bai, zura garrila, zura garrila. Baguk ere entzun dezagon kantueri, eta jarri gaitezen jadanik bagaztegunaren ritmo horretan. Venga, ba. Konventiuno kampainaz de Prada jaura dormeke. Amiro pensando quanto faltara para que empiezio bieguen. La forma que tengo de amarla tan mea mi manera de vivir, Que no puedo parar No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría para mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mi ganas de amar, mi ganas de vivir No la he puesto a encontrar Amas no ya mujer Ya feliz nekatgia tamino kiago de para meso galbailan Ze ordu batak eta bi minutu ditugu ja danik, gurez saioaren biheren jan ditugu, azken saionen biheren jan ditugu eta ba, hain zuzen ere eh, ze arrarek kantu jo jarri dugu dantzakuduren maxupau ederraskoa gainera aipatu duzu bihar kun egongo saretela, ara joateko ehitura dago, baina aipatu duzu sarrera guztiak bukatuak daudela, ezta? Bai, bai, bai, bai. Sarrera guztiak agortuta daude larun baterako, baina gaur ostirala ziralean e, bueno, ez dira sarrerak ez ezta reservatzen eta e, kilan amabit arditatik aurrera salduko dira. hori da, beraz, bihar dena betea dagoen arren, ba, ezin izango da bihar kura urbildu sarrera auzia salduta delako, baino gaur alternatiba gaur da, gaur gauean bai Ala 12etar dietatik 5tak arte, ezta? Bai, bueno, hori da. O, e, ama 12 ditan takilla irikitzen ah, da ordu batetan eh astengara, bueno, asten naiz, eh 5tak bitarte. Uh -huh. Eta ba begira hortxe, eta orain ba minutu hobetan azkar azkar, agendaria egingo dio horre pasa, gure euskaldeko agendari, kantutxi bat hoe jarriko digo harrak agendarako, ea. Bai, jarriko pizka tech house hor fondo moduan. Hori da. <laughs> Ba, kantu honekin, eh? egingo dugu agenda gaurkoan, gure eskualdeko agenda, azte huruan baditugulako ekitaliak. eta honen ondotik, ba, bai, azkeneko tartean, luz eta zabal ariko gara arrarekin. E, ba, agendari dagokionez, endaiatik hasiko gara, eta endaiari dagokionez, ba, enabaritzen da, eh? udara amaitu zaigula, eta ba, aipatzekoak emende azte honetan, ba... Aine zuzen ere, ba, bihar iraiaren bian, xokoburu hau zuen, ba, larun bateroko ba, udako merkatu eri mantenduko da, Goiz guztian zehar merkatu izango da hendaian, Irunera joan da berriz atzo aipatu genuen, kale nagusian San Ramon jaiak zirela eta Auzoetako jaiak ez dute tenik. E, Asteburo honetan atzo hasita, ba, Arbes Auzoko jaiak izango ditugu Irunen. Atzo hasi ziren eta gaurre ere, ba hori egardian eh, 12etan aurrjolasak dira, Tarratsaldeko segietatik aurrera bidasako erraldoiak, Ondoren 7erdietan pizza dastaketa, eh emanaldia 8etan, Apagai Bamono irundar taldearen kontzertu 10etan eta 11erdietan DJ Hector egitar hau arbesteako jaiakesan bezale luzatuko dira eta egitar hau guztia aurkitu nahi baduzue ba, ba irun.org atarian aurkituko duzuen Eta bagoazen ondarribiara, ondarribiari dago kionez, ba, aipatu ez atzo ondarribiko tanborradaren mendeurrenaren liburaren aurkezpene izan zen, ba gaur iraiaren batean hostiralarekin arretxaldeko zazpitan itxasetxean, ondarribiko tamborradaren mendeurrenaren dokumentala proiektatuko dute. Zesta punta jaialdi ere izango da, hostaldi pilotalekuan, bihar guadalupeko igoera, Hain zuzen ere, ba, amarter dietan, jostaldi pilota lekutik abiatuta. Sai honetan dugun bezala biharre guardiko amabietatik aurrera, eh? Gazte izango da ondarribian berriz ere izango dugu, ba, amabietan txupinazoa. Ondoren jokuak eta pregoia izango dira, bazkaria eta retxalean, ba, konzertuak, eh? Oitxu kamalau, zo ingles, eskubi eta dj zesen. Eta bau eguztiak aipatuta, ondarri biariak igandean bai, igandean e, bai, ondarri biari berdintasuna iria saria izango dela, e, arratsaleko seiterrietan aixasek egin hau ditu Eta ondaren, baurrengo astean, jaiak luzatuko direla, eta hola, kontzertu nagusiak esatearen, ba, iraiaren seian zeamais izango dugu, iraiaren zortzian ostiralarekin berriz gozategi, iraiaren bederatzean e, Puro Relajo, Ben Hart ere bai, bat e, Puro Relajo Armaplazan izango da eta Ben Hart ba, bentan, e, iraiaren amarrean berriz bulego, eta iraiaren amaikean sorotan bele, eh? ondarri biako musika bandarekin. Eta guztia esan da honekin bai, asteburuko agenda egindio gure pasoa, urrengo astean, noski astelenean honek jarraituko du, udako iparroratza gaur amaitzen den arren, asteleneetik aurrerea iparroratza jarraitzen du noski, eta ba, gure eskualdeko agendaren berriere izango duzu urrengo astean zehar. Eta orain, ba, orain, saioa bukatzeko, amairu minutu ditugu, eta ba, gure gaurko gonbidatu bereziarekin egongo gara, ostiralero, ostiralero gurekin izan dugu, Orduan eringuran etortzen zen, azte kantu bat ezkaintzera, eta gaur, basaioa ziratik arra dugu gurekin. E, orain ez zurekin egongo gara, lehenik eta behin elkarrizketa txo txiki ingo dugu, arra, obeto ezagutzeko, eta ondoren, ba sesio bat ere ezkeniko digu. Zortzi e, hamar badminutuko sesioarekin, amaituko dugu gaurko e, saioa. Eta ba ora dugu gurekin esan berriz hori arratsalde honesan beharko dizugu zenbo sari zara pasatzen gaurki parratza saioan. <risa> Arratsaldeon berri ere oso ondo, os ondo, hemen. Hori <risa> da. Eh, os tirarlero, os tirarlero gurekin, eh, os kantu bat ekarri dizu dizugu eta esatentzenigun ostialetan ba hori. Gehienez batean ba ku diskotekako tilik residente azalazu, baina udara honetan zileku, zara, da honetan askoz leku geiagotan egontzara, ezta? Bai, bai, bai, bai, hori da, hori da. Bueno, udaro honetan, eh, ku apartetik Apartez, e, ba, bueno, araetan, eskontza batzutan ere, e, gero gonintzen ernaniko txosna batzutan ere, uhum. eta eta eta eta, bueno, e, lehen pasatzen hastean komentatu nun bezala barraketan ere gonintzen, hor lagun batzu ditut, eta esan zidaten pintsatzeko, eta... Ondo, ondo, ondo. Bai, bai. Hori da, leku askotan aurkitu alizan dugu eta hostirade larun batetan nagusiki, kun astur honetan ere, bai, bai gaur eta bihar, ku ondarri egongo zara. Hori da, lehen esan bezala, gaur bostak bitarte, eta bihar, DJ Tintzekin, ere, ku ondarri bihar, seiak arte. Hori da, e, bueno, hau e, egin eginduena, udaro honetan eginduena, baina zua aspaldi hasi zinen DJ lanetan, ez da, noiz hasi zinen zu honetan? Boa, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ze, zehatz, zehurtetan hasi dintzen. Baina asintzen elektronika elektronika jartzen, uhum. osea, techno, tech house, e, irun inguruan, uhum. bueno, irun ondarribi inguruan, e, ba, ez dakit, tabernetan, after batzuetan, lagunekin ere, lokaletan, eta pixkanaka, pixkanaka, e, kun asintzen elektronikako festetan, Ba, musika jartzen, uh -huh. bai, e, batzutan irikitzen genuen goiko partea, izango zela second room, digamos beste beste uh -huh. sala bat, elektronikari dedikatua, eta, eta horra sinitzen, pixkanaka, pixkanaka, eta gero ja, pixka bat e, abanikoa, e, ba, irikitzen da sinitzen, uh -huh. eta ja, pixka bat, e, ba, komertzial edo, Lehen ez di ez ziren orengo denborak eta lehen ere basegon momentu bat egon zen denbora denboraldi bat, e, elektrolatintino edo elektro elektrolatinoarekin uh -huh. ere e, dana, dana sartzen zela, Eta hor pizka bat hasi nintzen ja reketoi edo komertzialari pizkat eskua hartzen. Eta ba, bueno, ba, orain arte, orain arte. Ba ori, ja. eta gaur egun ba, e, musika anitza anitza denetarik eskaintzen dugu harrak, e, aipatu diguzu, zu garaia hasi hasizila, zuk diegi lanetan maila e, ba, mugitzen eta erabiltzen oozikasi zenutzenekin ikasi zen bai. Ba, e, en si DJ Arra nere anaia da, nera anaia da. <laughs> DJ Arra originala nera anaia da. Eta bueno, ni txikidata, txikitatik, nera nere, o sea, nera naia, e, itzelan E, pintsatzen zuen. Bai. Eta, bueno, bera, plateza, platerrekin pintsatzen zuen, vinilokin, besaten zen bezala. Eta, bueno, beste gauza izan zen, eh? beste gauza zen. Eta nitxikitatik beraren eredu bezala e, hartu dut. Eta, bueno, eta gero pixkanaka, pixkanaka, ez ezta ez kurtso, ez masterclass, ez da horrelakorik egin. Baina, bueno, e, praktika eta praktika eta praktikatuz, Orain arte. Orain arte bai, bai, eta bai. gaur egun bahari, leku askotan, Lekuaskotan, ba udarrenetan araitan egontzara ezkontzetan ere, egotentzara, Baira, esango dugu norbaitek festa baterako edo ezkontza baterako kontratatu nahi badazu egin behartu. Ba, errede sozialetan edo bueno, e, Instagram bidez, uh -huh. e, kontaktatu eta eta bai, bai baita izango dugu, a ber. Or, Ingu, baldin bada, bai. Horida. Horida. Horida, Instagrama gogora ezagun hori arroba... da. E, @DJ barra barra bai, hori da ba oh, hori bildua de dj barra barra hain e, zuzen ere eta baipatu bezela kun asteburu honetan baino kuk ondarrabiko jaietan ez zure egiten itxi egiten du. Bai hori hori azpimarratzeko gauza bat daukat eh bueno lenik eta behin eh esan barradakat eh Martxotik, bueno, zubatik, zubatik, er? inauteritako... Hori da, inauteritan batera ibiltzen gara. Hori da, ori... karroza eta egiten dugun istorio hoietatik. Ba, martxotik egon naiz ondarribiko ondarri jaietan DJ moduan parte hartzeko ilusioarekin eta korreoak eta kulturarekin e, harremanetan jartzen naiz, oza jarri naiz, orain arte. Mm -hmm. Eta zen pixka bat esateko, ba, nire partetik eskerrik asko detailaren gatik. Eta, bueno, aurten diei harra ez da egongo ondarribiko jaietan. Beste diei batzuk egongo dira, ni errespetatzen ditudanak. Baina, bueno, da pixka bat, e, gino bat eginez, ondarribiko kultu, kultura... <gül> Ze, ez dakit, nor kera maten duen, hmm, bai, baina buen. Kultura arloari? Hori, hori da, kultur, kulturarloari arloari e, esanez pixka bat, bat e, DJ lokalak, edo inguruko DJak, pixka bat kontuan hartzeko. Hori da. E, kontuan izateko, jaket diskoteka e, jaietan, e, ba, zuk esan duzuen egitaragua, egitaraguaz gozatzeko, e, diskoteka itxita gongo da, eta <hum>. pixka bat, ez ba, dakit, DJ bat, baldima nahi dute, ba, lokaleko edo guneko bat jartzea. Bai, baina ori, bueno, hori da. Guko gure eskoaldean digi jaizko artist, artista artista askore bai, hor eta hoietako bat dugu digi jarra eta horretarako gaude antzite irratieare, eh? Ba, horrelako gozakela hasteko. Hondarriko jaietan da izango, baina antzite irratiean bai. Ba, Orida, orain orda. bai, azken 7 minutuak ditugu, beraz orain arrari utzeko diogu sesio txiki bat egin dezala eta ba, minu, e, fa, e, bukatzeko minutu batzu falta denean itzuliko gara, eta ordoan bai. E, Luz eta zabal itzuliko gara digarrarekin, orain sesio txe bat, beraz nahi duzunean hasi, zazpi minutu dituzu eta arra entzuteko aukera izango dugu antxeta irratian, eh, gure ostiraleroko kolaboratzaia. todo lolol tu perfume todo uno de yo soy un bellaco eso es lo que no una ella sabe que está bueno está no la presuman si yo fuera tu gato subiera una foto lo ni la luna para que todo el mundo ve One time damos que pa' pas un buen time te sientes bien yo me siento fine dime si eres de los míos o seas de los malos cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque Gero karen se lepade se soffio ti vendo con quel tipo lo scoppio Mi piace se lo muovi bebi alora muovi no So del letto con due ceke Forse la ah forse che Una fitre se fa zumba l'altra balla Entendu enti Hortxe, ba, DJ arraren sesioarekin jarraitzen dugu, antxetik erratian, bi minutu besterik etzaizkigu falta, hain zuzen ere iparratza saioa e, bukatzeko, eta horrelaxe bukatuko dugu, eh? Mila, mila esker, placer ondia ondia izan da udara honetan zuekin iparratza saioan izatea, egun guzti hauetan, ordu guzti hauetan, eta Mila esker irratiaren, egon zareten, e, irratiaren bestalean egontzareten guzti hori placer bat izan da, Antxieti erratian jarraituko dut, noski, baina ez iparratza saioan, beste saio batzuetan, E, baina iparroratzak jarraituko duen, eh? ni e, hemen segitu dezarren udan oso ondo pasadut, iparroratzak aurkezten, e, baina astelenetik aurrera, noski iparroratzak jarraituko duela, eh? Eta augusti esan da, ba, eskerrak ere eman behar diziogu arrari, mila mila esker gaur gurekin egote bat izan da. Plazer bat zurea izan da, bueno, zuena, antxetetarratia, eta xer. Hori da, ostiralero hemen izan dugu, gaur saio guztian ziar, baina hau ez da amaiera izango, ostialetan jarraizuko duzuetorzen. Hori da, hori da, hori hau ez da amaiera izango, ostialetan, egurra. Hori da, gurren ostialetik aurrera, bueno, emendik bio ostialetik aurrera, gaztenora oa saioen, ostialero, arra gurekin izango dugu. Eta gehiago luztatu gabe, mila, mila esker, plazer bat izan dazuekin izatea, eta bat, DJ arrarekin dizuet, sei dezala festak. Orida, venga va, genarte, a tope Agur Agur 1, 2, 3, 1 You make me this, me up, bring me down sweet, make me move like a freak Mr. Saxo Beach, make me this. need a break me down